بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نعيده ونصنع له ونستغفره ونعوذ بالله من سرور ونفس الله من سيادة أعمال الله ما يأذي الله فلا مدل الله وما يذري فلا أذي الله أشهد الله إله الله ونحضر الله شريك له ونشهد الله محمد نكوه ورسوله يا هلذين من تقولا هقد قاضي ولا تمضل إلى وانت مسرقون يا أي ناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Makhluk-makhluknya zatnya, maka seminum arjalan azira wanisa. Apabila Allah di bawa oleh Nabi Nuh, binatang langka dan itu merakibah. Ya Allah, di laman takumah, apabila kau dan sedih, jadi rakan maha laku, banyak rakan gunung bagaimana Allah Warahmatullahi wabarakatuh. Saya faham zaman aladin. Kain nakaran hadis kita bungah, wakaran hadiah dima dari salam dan wasyoro Maulidul Ba'da dua fainna kana mubtada bil bida wa wala bidin wala baba alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa memberikan kehormatan kepada kita untuk meneruskan bacaan Kitab al-Aqidah Adawiyah yang oleh Al Ada telah oleh Imam Abu Ja'far Ath-Thauri rahimahullah dan hadapan teman-teman riwayat telah kita sebutkan Akhidat al-sunnah wa'azimah Beriman kepada Allah SWT Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu SWT Kemudian juga apa yang dibawakan oleh imam wa ta'awi tentang rukun iman Beriman kepada para malaikat Para nabi Dabhita Allah Kemudian takdir Dan hari akhir Demikian juga sebuah tentang syabat Nabi SAW Demikian juga tentang Al-Quran adalah dalam mual, tumbukan makhluk. Demikian juga wasiat kepada pemimpin, selama pemerintahan kepada kebaikan, dilarang untuk berontak mereka. Demikian juga beriman kepada makhluk maut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabut ruh-ruh dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang punya ruh. Demikian juga nama-nama para malaikat Tandapun penamahan melagul maut dengan uzair Maka tidak ada dalilnya. Juga disebutkan bahwa Para pemimpin, para malaikat ada tiga Yang semuanya, tiga ini adalah diperintahkan untuk menghidupkan Yaitu malaikat Jibril Yang menghidupkan ruh-ruh manusia Dengan Al-Quran dan kitab-kitab Allah SWT Kemudian Mikail yang menurunkan air hujan yang dengannya hidup di situ tanaman-tanaman demikian juga juga juga Allah Subhanahu wa taala yang butuhkan pada air. Kemudian juga malaikat Israfil, Isra ya Israfil itu apa? Dia dituguhkan Malo-malo setelah ditiup oleh sangka ya Israel ini setelah dia meniup trompet, tiupan yang pertama mati semua, jadi malu-malu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tiupan yang kedua hidup semua. Maka dikatakan bahwa beliau malaikat Israel ini menghidupkan dengan nisan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua. Dari tiga malaikat ini Pemimpin malaikat ini Semua adalah menghidupkan Menghidupkan ruh Demikian juga menghidupkan tanaman-tanaman Kemudian menghidupkan Jasad-jasad setelah semuanya mati Dan kita masih dalam pembahasan Adab kubur Keimanan kita terhadap Adab kubur Siksaan kubur demikian juga kelimatan Yang ada padanya Untuk orang-orang yang berhak Mendapatkan sisa kubur, demikian juga sebaliknya orang-orang mendapatkan kenikmatan kubur. Ia dikenal dengan alam barzah. Semua pada pertemuan terlewat, wabi ada bil kubur. Inilah cabaran yang memahami. Ta'ala wabi ada bil kubur. Dan aqidah alusan wajaham adalah beriman kepada adanya adab kubur. Limangkan alau untuk orang yang berhak mendapatkan siksaan kubur. Demikian juga sebaliknya, yaitu, yaitu yaitu apa kenikmatan Di alam kubur bagi orang yang mempunyai Yang mempunyai Kenikmatan yang ahli Yang pantas untuk mendapatkan dia Dan sudah disebutkan pada pertemuan yang lewat Tentang dari jari tentang masalah ini Demikian juga disebutkan oleh para ulama diantara yang saya taala Orang yang mengingkari Atap kubur Atap al-kubur istadab Orang yang mengingkari sisan kubur, mengatakan tidak lah ada itu, ada kubur, nah ada itu kenikmatan kubur. Orang yang mengingkari alam kubur Dimintai taubat, bapak minta, bapak bila dia bertaubat diterima. Wa'ilah kalau menolak, kuteru dibunuh. Ya, kafiron dalam badan kafir, jadi yang mengingkari adanya alam kubur maka dia dalam badan kafir. Selesai bermasalah ini. Demikian juga soal. Mungkar dan Nakir. Periman tentang pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. yang ini kita ingin bahas ya disebutkan bahwa penamaan mungkar dan nakir itu adalah sahih ya. Bisa ditulis ini menambah penamaan malaikat yang menanya nanti di dalam kubur dengan mungkar dan nakir adalah sahih. Dalilnya adalah disebutkan di sini oleh Al Imam Ibnu Ubil izzahomatal dari hadis Abu Hurairah Ar-Keranuh Yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam shohinya Dia ya, shohi Walaupun ya Di situ ada beberapa rawi yang dipermasalkan Tetapi ya Pak Di situ ada Penguatnya Atau sebagian mengatakan bahawa Raunya tidak bermasalah Yaitu raunya dibicarakan Abdurrahman bin Ishaq al-Amiri Ya demikian Al-Qurasi maulaw Disebutkan bahawa Alam atas dia ini la yadur, Tidak membahayakan Sehingga Dan ulama menyesuaikan Selkani menyebutkan dalam aswariah Nomor 1391 Sudah selesai Ya disebutkan Bukankah Rasulullah boleh mengatakan dalam hadits Abu Hurairah: "Allahu indakubirrahadukum apa bila salah seorang kalian dikuburkan, Apabila insan atau, atau insan, ya, bila seseorang dikuburkan atau salah seorang kalian dikuburkan, atau malakan aswadan, asrokon, datang kepada dia dua malaikat, dua hitam, dua biru." Wahyu Zuhriyah dia dua malaikat disebutkan dalam Al-Qur'an dua hitam dua biru entar bagaimana bentuknya Yuqalu lihadima al-munkar wal-nakir dikatakan untuk salah satu keduanya namanya mungkar sedangkan yang lain namanya An nakir ya sudah selesai ya nah, Bab hadits ini subhanallah saya kan spesial bani mungkar dan nakir ya demikian Karena sebahagian nama-nama yang tidak ada dalilnya, polah alam ya, sebagian membicarakan seperti ya Israel ya maka ini tidak ada Israel ya. Demikian. Maka demikian kita beriman tentang pertanyaan dua malaikat ini muka dan akhir. Kemudian sudah kita sebut kemarin dalilnya ya mereka akan bertanya dua malaikat ini akan bertanya ya kepada orang di dalam kuburan tersebut Man rabbuk wa madinuk wa man siapa rabmu apa agamamu siapa nabimu dan nah, demikian. Kemudian berikutnya yang qala rahimahutaala ya kita teruskan ya wasoal mungkar wa nakir fi qabri an rabbihi wa dinihi wa nabiihi dan pertanyaan dua malaikat, mongkar dan nakir di dalam kuburannya tentang rohnya, tentang agamanya, tentang Nabi-Nya. Alamah jahat akbar, atas apa yang datang padanya, khobar-khobar. Al-Rasulillah dari Rasulullah SAW. Wahanis sahabah Ridwanullah SAW. Dan apa yang datang dari para sahabat Ridwanullah SAW. Ya, tentu saja datang dari Nabi SAW. Apa kabar yang datang dari situ, kita beriman. Kemudian ini yang kita bahas wal harwa dana wal kubru radu min jannah. Dan kuburan adalah radu kebun min jannah dari kebun-kebunnya surga. Ya ini untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan kan dia itu kebun dari kebun-kebun surga. Hanya saja dia saya menyebutkan seperti ini adalah doa ini. Tapi secara makna mohon dalam benar. Bagi orang beriman, maka alam kubur itu Adalah seperti kebun dari Kebun-kebun surga Al-Khufratun min Khufarin Niron Ataupun Lubang, dari lubang-lubang Neraka Ya demikian Ada datang hadis Sebutkan dalam Sunan Atri Binti Nomor 2480 Dari Sobat Abu Al Sayyid Al-Khudri Rondulandhu Ya, penamaan Al-Ghubbur Ra'udun. Tapi sebenarnya ada Rawi, Doif Ubedullah bin Walid Al-Wasofi, Doif sudah selesai. Ya, sebenarnya mengatakan, ya, bahkan Imam Nasai mengatakan matrok tertolak. Jadi sudah ada penguat, tapi tidak ada manfaatnya, manfaat, ya, ya pelafatan bahawa gubur itu adalah surga dari surga surga. Di, ya, kebun dari kebun-kebun surga Adalah doib Demikian juga mengatakan bahwa Ya kuburan itu adalah Lubang dari lubang-lubang api daraka Adalah doib Kami ya, maknanya adalah hampir mirip Untuk orang yang beriman Maka alam kubur itu adalah Suatu penimatan Seperti kebun dari kebun-kebun surga Ya demikian Jadi kita mengimani Adanya alam kubur Maka di situ ada adab untuk orang-orang yang bermafia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ada kenikmatan untuk orang-orang yang bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan nanti ketika ditanya orang ini, ya maka amalan itu ada di samping dia dalam bentuk seorang laki-laki seorang anak muda yang dalam bentuk yang bagus dan rahmat rahmat pembahasannya. Kemudian sekarang akan dibahas, ya apakah Siksaan di alam kubur itu terus menerus ataukah akan terhenti? Ya, ini terhenti. Apakah terus menerus atau bagaimana? Setelah kita sebutkan bahwa di alam barza ini, ya di alam kubur ini, siksaan itu mengenai badan demikian juga ruh. Siksaan itu dialami oleh badan ataupun ruh. Demikian juga sebaliknya kenikmatan itu dialami oleh badan demikian juga ruh. <tuh> Yang disebutkan tentang permasalahan ini ya di alamam 620 berkata Imam Ibn Abil Isra'umalatalla, wa al-yadumu adabul qabr, au yang kopek. Apakah terus menerus siksaan kubur itu, ataukah terputus? Yang bisa ditulis, apakah siksaan kubur itu terus menerus, ataukah di itu kemudian berhenti? Jawab wuhu anahunauan, jawabnya sesungguhnya dia ada dua jenis Ya bisa ditulis, ya apakah sisaan kubur itu terus menerus ataukah berhenti, jawabannya ada dua Yang pertama, minumahubadaimun, bisa adabnya itu adalah terus menerus Ya khususnya itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik Dalilnya adalah surat kubur ayat 26, bisa dilihat di situ. Al-Nari radhuna alayha buduwa bu'asiyah wa yumataku Musa Adhilu ala Fir'aun Asyad al-adhab ditambahkan Atasnya di pagi hari dan di sore hari Dan hari tegakkan Hari kiamat Adhilu ala Fir'aun Masukkan keluarga Fir'aun di Kecuali disitu istrinya Fir'aun yang Merupakan perempuan mu'minah Cuma namanya? Asiyah rasukan disebutkan dalam surah At-Tahrim wa amanu wa radafiraun itba'a rabbibni li inda rabbika fir'auna wa malihi wanajina min dan allah permisalkan ya untuk orang-orang yang beriman ya istri firaun Allah misalkan orang yang beriman itu istrinya firaun Asia ya itba'a ketika dia mengatakan Rabibnili indakah ya Allah bangunkanlah Kuatkanlah ya Allah Baitan Disebutkan dalam Al-Quran ini ya. Rabibnili indakah Kuatkanlah, bangunkanlah Di sisi baitan rumah Biljana, di dalam surga Ini doanya Asia Ya Allah kuatkanlah untukku ya. Bagaimana disebutkan Mencari tetangga dulu yang baik Rabibnili indakah Bapaknya apa? Itu di sisimu Dari situ Subhanallah berpendapat bahawa Seorang sebelum beli rumah Sebelum beli sesuatu, tanah Mencari tempat yang baik dulu Ya Sebagai modelnya model ini Mencari teman dulu Jangan umudnya kalau disini orang-orang jelek Kemudian dia beli tanah di situ atau rumah disitu Ya dari ayat ini diambil pelajaran Seseorang kalau ingin membeli suatu Rumah atau berkambungan Atau tanah, cari tempat yang bagus dulu Dahilnya ayat yang tadi, Rabbil Nili, endakah yang Allah bangunkanlah untukku di sisimu. Cari tetangga dulu, tetangga yang baik dulu, baru apa yang diharapkan bayatan rumah. Jadi cari tetangga dulu, baru kemudian untuk kemudian mencari apa yang dia inginkan. Ya. jannah dalam surga. Jadi cari teman yang baik dulu, cari tetangga yang bagus dulu, lingkungan yang bagus dulu, baru kemudian apa yang dia inginkan itu. Jadi tadi topik ini nih Indah. Bahkan di di situ ada seorang ulama Hamzah As-Sukari. Yang dia punya Akhlak yang mulia. Dijuluki As-Sukari kenapa? Sukar itu kan gula. Dijuluki As-Sukari karena akhlaknya bagus. Akhlaknya mulia. Berbicara bagus, ala yang bagus. Yang sehingga dijuluki As-Sukari. Bahkan ketika ya dia menjual rumah atau semisal itu, ya orang-orang berharap untuk kemudian apa? Bisa bertetangga dengan dia, karena halnya yang mulia itu. Ya demikian. Ini ini dikecualikan dari ayat tadi. Atqilu ala Firawn, masukkanlah keluarga Firawn. Ya, keluar di situ siapa? Asiyah, istrinya. Dan seorang yang beriman yang allah di surat ya al Mukminun surat al Ghufrin. Ghufran aruzul Mukminun min alifirawnah yaktumu imanu. Berkala berkata seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Firaun. Eee ada la رجل مؤمن من آل فرعون menyembunyikan keimanannya. Ada juga di, ada juga disebutkan di situ Masitah. Ya, Masitah itu yang menyisir yang menyisir keluarga Firaun. Demikian disebutkan misalnya ulama. Membeda nama itu dibicarakan bahwa. Jadi masukkanlah keluarga Firaun asyaddal adzab ya di dalam sisan yang pedih. Ya, kecuali tadi yang orang beriman. Nah Ini diantara dalil bahawa sisaan kubur itu terus menerus bagi sebagian orang-orang yang pantas mendapatkan. Demikian juga berkatali khabir hadis silbarok. Demikian juga disukai dalam hadis barok bin azib <tuh> shohih hadisnya. Riqi satar kafir, orang kafir. Sumbi yuthkahu luhu berbun ila kemudian dibukakan untuknya itu pintu menuju neraka bayan turu ila maqadi ifiyah maka dia melihat kepada tempat duduknya di dalam neraka hatta dagu masaah sampai hari kiamat ini dalil Pak berarti sisaan terus menerus pada neraka itu kron imam Ahmad Umar bin Umar Ahmad rahimahullah ini ya dalil ada juga sisaannya terus menerus yang kedua bisa tulis sisaan di alam kubur Anak oh, no. asani, jenis yang kedua, anak muda datang semua ikhoteh Yang pertama tadi terus menerus untuk orang-orang kafir, kan demikian, orang musyrik Tidak ada kebaikannya sedikit pun Yang kedua, anak muda, yaitu disiksa beberapa waktu, beberapa zaman Setahun, dua tahun atau berapa, entah berabad, ul alam Semua ikhoteh, kemudian terputus ya, Disiksa, kemudian terputus Sebelum datang hari kiamat, ya kan? Ini dalam kubur, barzah, barzah ini pembatas. Wami warohim barzahun ilayum ibatun. Dan di belakang mereka ini ada alam barzah pembatas sampai hari dibangkitkan. Siapa ini yang mendapatkan tulisan kubur kemudian berhenti? Waa ada pun ada bubak darusoh, yaitu siksaan Sebagian orang yang bermaksiat aladinah. Kofat jarohimu, kofat jarimuhu, jarohimu. Yang mana ringan kejahatan mereka, kemasukan mereka itu ringan, bukan orang musyrik. Ya, apa? itu apa? Itu orang-orang yang bermaksiat, yang ringan kejahatan-kejahatan mereka. Bahiyatul bhasmi jaroh, bhasmi jaromi, maka dia disiksa tergantung dari dosanya dia, kejahatannya. Semua yang kafiran, hukumannya diringankan. Ya, sebagaimana hadis ajaib yang telah lewat apabila kadama zikrhu fil وما حصات sebagaimana telah lewat dari orang-orang yang di itu ya dihapuskan atau diringankan siksaannya al-asyrah yang 10 jadi jenis yang kedua itu apa dihajar beberapa waktu kemudian berhenti atau siapa ini untuk orang-orang yang melakukan maksiat ya kemudian diringankan ya ada mereka ini dengan sebab apa dengan sebab Amalan-amalan yang dia lakukan. Ya Jadi yang kedua ini adalah orang-orang yang dia itu melakukan maksiatan, kemudian diringankan dari adab mereka. Kita ulangi, ya di sini ada beberapa hal yang bisa meringankan adab kubur. Ya Yang disukai oleh alimah bin Abil di sini dengan al mumah kisot yang menghapuskan, yang meringankan dari sisaan kubur. Bisa ditulis yang disukai oleh beni temi ya disebabkan mengumpulkan di buku Al Iman Ala Usad, Isyrah Hadis ya Sibril Alaihissalam Islam, Iman dan Ihsan. Sebutkan di halaman <coughs> ya 28. Ini Sabilul Hal yang bisa menghilangkan adab adab di hari kiamat ataupun adab di alam kubur, ya bisa ditulis. Jadi yang kedua tadi kan disebutkan bahwa adab kubur itu jenis yang kedua yang dia itu berlangsung kemudian apa? Kemudian hilang kan? Berlangsung beberapa saat kemudian hilang, kemudian berhenti. Yaitu untuk orang-orang yang limasiat kemudian dia apa? kemudian dia dihapuskan adabnya itu. Kenapa? Adabnya sisaan orang tersebut dalam kubur ini kemudian hilang ya disebutkan di situ ada 10 perkara. Ya bisa ditulis? disebutkan di sini oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa idan nusus kitab wa sunnah ala anna hukumat adhun. Demikian juga telah menunjukkan dalil dari, dari Al-Qur'an dan sunnah di sesungguhnya sisaan. Ya. Dosa-dosa itu tazul Bisa hilang anil abd dari hamba Binawi asyarah asbab Dengan sekitar 10 sebab Ini bisa ditulis Siksaan Atau hukuman dosa-dosa itu bisa hilang Dengan 10 sebab Yang pertama apa? -taubah. Tawbah Ini siksaan bisa hilang Dengan 10 sebab Yang pertama adalah Tawbah Dan ini adalah Sepakat kaum muslimin antara darinya surat al-sumar ayat kelima puluh tiga mulia ibadiyah lati nasirbu alam fuzim latak natu mirahmatillah inna allah yagbiratunuh baca mi'ah inna wal-gubur katakan wahai muhammad wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka latak natu, jangan mereka jangan kalian berputus asa dah rahmat Allah gubur rahim sesungguh ya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya inna wal-gubur rahim, Allah adalah hadap kepurbagan namun rahim. Pengasih. Ini dalil ya bahwa tobat itu bisa menghilangkan kesalahan seorang. Kayak itu. Demikian juga wa yang yaqbalu taubat 'ibadi. Dia Allah Subhanahu wa menerima taubat dari hamba-Nya. Kemudian kedua, ya sebab yang kedua, al-istighfar. Ini bisa menghilangkan adab baik di alam kubur ataupun nanti di hari kiamat. Ya, istiqbar. sebagaimana so, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Disebutkan di situ, "Idza 'anaba 'abdu damban", apabila seorang melakukan suatu dosa, bangkal dia mengucapkan "Ayyarob, wai robbu, adnabnu damban, faghfir, faghfirli." Ya Allah, sesungguhnya aku melakukan dosa, ampunilah aku. Nah, kemudian Allah mengatakan, Ya, Ani maaf dihambaku mengetahui bahawa dia muniyiroh, munyi Allah sebantuat. Ya, perlu yang mengampuni dosa. Wah, aku dan dan juga mampu untuk menghukum dia. Fatwa far itu diabdi. Ya, aku telah mengampuni untuk hamba ku. Ya, demikian. Jadi yang kedua yang sebab siksaan itu bisa hilang baik di alam kubur ataupun di hari akhir nanti adalah apa? Istighfar dia. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Bahkan sesuatu orang muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Laulam ta'nebu, la dahabulahhum. Kalau kalian tidak berdosa, ini kalau kalian tidak berdosa, Allah akan menghilangkan kalian. Momin semuanya baik semua, baik semua. Maka Allah akan menghilangkan orang yang baik-baik ini semua. Ya, walajah, di komin, ya tenebun dan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang itu berdosa. Semua istighfaruna. Kemudian mereka minta ampun, wayakbiru lahu. Maka kemudian Allah mengampuni mereka. Paham? Jadi kalau semuanya baik semua, Allah akan menghilangkan orang yang baik ini semua. Enggak ada yang berdosa, semuanya baik, enggak pernah maksiat. Maka Allah akan menyingkirkan ini tadi, kaum tadi, Kemudian Allah akan mendatangkan suatu kaum yang lain yang berdosa, kemudian minta ampun, kemudian Allah mengampuni. Ini keutamaan orang yang sering Ya, jadi yang pertama adalah tadi, taubat, yang kedua istighfar, yang ketiga apa? Hal-hal bisa menghapuskan atau mengurangi siksaan dalam kubur ataupun nanti di hari kiamat. Asbab wa asalih alhasanat, kebaikan-kebaikan dia lakukan. Ini juga ya kebaikan. Ini kebaikan yang dilakukan itu bisa apa? Bisa menghapuskan dosa, dosa yani menghapuskan hadap Demikian juga mengurangi hadap, ya, ya ini kebaikan. Al-mahyah yang bisa menghapuskan. Dalilnya apa? Surat Hud ayat 114. Wajib ini solat tarawih nihar wasulah Tegakkanlah solat-solat di dua pojok, ya, siang, ya, di dua pojok siang ini pagi dan sore. Wasulah bamin dan bagian dari malam. Ini al-hasanat yudhu ibn nasihat Semua kebaikan itu bisa menghapuskan Ya kejelekan-kejelekan Ini menunjukkan bahawa Siksaan di alam kubur Bisa dihilangkan ataupun bisa dikurangi Dengan kebaikan yang dilakukan. Demikian juga salawat al-khamis Surat lima waktu Jumat ke Jumat berikutnya Ramadan, Ramadan Ya Muka bisa menghapuskan Apa-apa yang diant diantara Keduanya dia tersebut Ya di antara mereka-mereka ini izdzas tunibat kabair selama dia menjauhi dosa besar. Kemudian sebab yang keempat, Yang bisa mengurangi azab. Yang sudah sinyal lumutanih min rawa taala. Semoga di halaman 37. Asbabul Arabiyah yang keempat, ada berkil yang bisa mengalami siksaan. Yaitu apa? doa orang mukminin, nil mukmin. Doa seorang, doa kaum mukminin kepada orang yang beriman. Ini doa penting. Ya doa orang yang beriman kepada saudara-saudaranya. Min shollatihin alal janazah, janazah dihi seperti sholatnya mereka kepada apa? Jenazah tersebut. Semoga dalam Aisyah binti Ali radhiyallahu anha, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan semua kaum muslimin, ma min maydin sholli alaihi. Hummatan muslimin. Tidaklah dari mayat yang menyelamatkannya itu suatu umat dari kaum muslimin ya bulughu nami'ah yang jumlahnya sampai seratus Qulū min sabā'un lahu illā sabā'ub. Semuanya memberikan shalat pada dia, niscaya akan mendapatkan syafaat. ini. yang menyelamatkan ya, memintakan ampun kepada mayat tersebut. Ini doa. Maka ini saya yang mendapatkan syafaat. Ini satu seorang hadis yang lain yaitu tuh 40. Suka ya, oleh Ibn Tayyah juga dari Munabas, saudara Nuhman, dua puluh lima Muslim, Mamin Rajulin Muslim, Yamud, Fayaqum Ali Jana Arbauna Rosulin 40 orang yang tidak menyentuhkan Allah, maka akan diberikan syafaat pada. Ya ini doa orang yang beriman. Ya sebab berikutnya itu doa orang yang Kemudian yang kelima Asabul Khamis. Masya Allah, minakalil tiri kasodakah anda melihat. Yaitu apa-apa yang diamalkan dari amalan kebaikan seperti sedekah, sedekah, sedekah, bisa menghapuskan adab kubur, meringankan adab kubur. Demikian juga adab hari mbak. Ya demikian. Jadi amalan soleh seperti sedekah, demikian juga yang lainnya. Demikian juga berikutnya sebab yang ke-6 Ini idalinya banyak Cuma kita ingin berikan saja Asabat asadis sahabatun nabi Sahabatnya nabi s.a.w Wa giri dan selain nabi s.a.w Min aditunub yamal qiyamah Dari orang-orang melakukan -orang dosa pada hari kiamat. Ini sahabat nabi dan sahabat Yang lainnya, bahkan sahabat orang mati syair juga Yang memberikan sabar kepada 70 orang Dari keluarganya Ya demikian Idalinya adalah Ya, sebenarnya dalam hadis yang dibawakan Imam Materi ini, Nabi SAW boleh mengatakan, Syafaat ini ahli kabair minum mati. Syafaatku untuk orang-orang Melakukan dosa besar dari umatku. Ya demikian. <tuh> Kemudian ini ringkasan saja ya, sebenarnya panjang. Asabus sebab yang ketujuh, Al Masoib, ya, musibah musibah. Musibah itu termasuk hal-hal yang bisa ya meringankan ada bulur atau bahkan menghentikan ada kubur. Karena tadi kita sebutkan ada kubur itu ada dua, pertama terus menerus Itu untuk orang kafir, yang kedua itu berjalan beberapa saat kemudian berhenti. Siapa mendapatkannya di antara ini? Ya, itu sebab yang ketujuh, musibah-musibah. Alatikahfirullahu biha alkhota yang Allah abuskan dengannya kesan-kesanan Di dunia di dunia. Akibatnya nanti di akhirat. Dan dari dalam Sahih Bukhari diberikan juga Sahih Muslim bahwa Nabi SAW. Misi mu'min min wasobin wala nasob tidaklah tertimpa seorang mukmin dari musibah wasob. Wala nasob suatu yang berat, ujian, ya, musibah, pihak ya, penyakit dan sebagainya. Waleham demikian juga kesedihan, walehasan, ya ini kesedihan yang akan datang, kesedihan telah lewat atau musibah yang akan datang. Wala gom gundah gulana, wala ada demikian juga disakiti di orang. Hati syukur sampai ya turi yusakuhal yang menimpa dia. Inilahkah barangkali bin kota Yahudi, kecuali menghapuskan, orang menghapuskannya dengannya hari kesalang kesalangnya. Ini itu apa musibah. Untuk kita bersabar mendapat musibah, karena itu bisa menghapuskan dosa. Kemudian sabu sabin sebab yang ke delapan mayasulu fil kover. Ah ini juga ujian yang dalam kuburan ya fitnah doktor. Di dihempit oleh tanah itu di dalam kubur warrawa ah rasa takut pengerian, ini termasuk yang bisa menghabiskan kesalahan, ini juga untuk meringankan ada kubur dia juga, sisaan di dalam kubur itu juga termasuk yang meringankan atau menghentikan ada kubur dia kemudian asal-sama putas yang semalam adalah ahwal yamil kiyamah ahwal yamil kiyamah pengerian hari kiyamah wakurubiah demikian juga ya beratnya mengagumkan. Ini juga ini suatu yang mengagumkan itu bisa mengurangi dosa-dosa. Asal ah syair sampai ke 10 yaitu apa? Rahmatullah. Wa afi. rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah. Wa magfirati. Ya, pemaafan Allah dan ampunan Allah bila sebab tanpa sebab, bila dari lomba. Ini tanpa sebab. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam disungsongi ya disebutkan bahawa neraka itu penuh dengan apa? Neraka itu penuh dengan Allah Subhanahu wa taala meletakkan Kodram, telapak kakinya di neraka Kod-kod, sampai neraka Mengatakan cukup-cukup Adabun surga, dia itu penuh dengan apa? Dengan Allah menciptakan makhluk yang tidak pernah Melakukan amalan yang Kebaikan sedikit pun ya, Belum pernah melakukan Allah menciptakan oh, ya Orang-orang, makhluk-makhluk yang menguni tempat tersebut Ya demikian Jadi sebelum yang sepuluh, dan rahmat Allah SWT ta Tanpa sebab dari hamba nah, Ini sebelum perkara yang bisa Meringankan atap kubur, ataupun bisa menghentikan atap kubur Ya demikian Kemudian disemukan juga Ya Oleh Imam Ibn Nabi Is Ketika beliau menyebutkan bahwa Alam kubur itu Atau kuburan itu bisa Dia itu adalah kebun dari kebun-kebun surga Ataukah Liang, dari liang-liang Ya, kubangan dari kubangan-kubangan Api neraka, walaupun Tadi berkaitan dengan ini adalah dhaif tapi maknanya benar insyaallah. Ya, beliau menyebutkan dibahas berikutnya di mana letaknya ruh. Kita tahu fi mustaqarr bi mustaqarril arwah. Ada para ulama di mana letaknya tinggalnya ruh-ruh. Ya, beliau disebutkan juga tentang definisi ruh ruh itu sendiri. Ruh itu adalah zat juga selain jasad kita, kita ada ruh. Ya, ada jasmani, ruhani dan itu sendiri adalah zat juga. Ya. Dan ini termasuk dari makhluk Allah yang yang Allah tuliskan dia itu kekal. Nah, di antara 8 makhluk Allah Subhanahu wa yang kekal di antaranya adalah Ruh Di manakah letak nyaruh? Ma al maut ila yaumil Antara dia mati sampai nanti terkari kiamat. Ketika dalam kubur itu di mana letaknya? Cuman di sini oleh Imam Ibnu Abi Isa beberapa ucapan para ulama yang ada yang mengatakan di surga orang mukmin orang kafir itu di neraka. Ya Ada malik Ya ini Yang sering suka nama mereka ya Gaya-gaya mereka yang terkenal-terkenal itu Mengambil ucapain sama malik Maka ada malik bala koni anar ruh mursalah Sampai kepada Aku punya ruh itu adalah mursalah Ini dia bebas Terlepas Tadabuh Yesus syaad Dia pergi dimanapun dia inginkan Ayunilah makanya Dari sinilah mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti maulid nabi dibaan yang meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir ketika mereka membaca apa? E, di baan, eh sirah nabi dibaan yang itu kan selawat-selawat kemudian mereka berdiri meyakini bahwa Nabi ada di sekitar mereka. Eh, ini dalilnya ucapan Imam Malik ini. Baru itu dia itu bebas lepas, dia pergi dimanapun dia inginkan. Hadir di majlis ini ketika dia membaca dibaan bahaya. Ya tentang kisah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hati hadir tempat ini, pindah sini, pindah sini. Itu keyakinan mereka. Dalam hal ini dia mengambil ucapan Imam Malik. Adapun dalam masalah, ya e, mendatangi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak mengambil pendapat Imam Malik. Ya. Ini tidak boleh seseorang berniatkan untuk kemudian berniat ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kemudianziarah, ya di masjid Nabawi, kemudian Sekalian di situ kemudian mendatang keburuan Nabi, maka itu datang dari para ulama. Tapi kemudian niatnya adalah ingin menzahirkan keburuan Nabi, maka ini tidak suka para ulama mengingkari pada imam ahli. Jadi ya, dia mengatakan demikian. Dan ini ucapan adalah kurang tepat ulama. Kemudian dia mengatakan barunya itu, ya, kalau orang mu'min itu di jahbiyah yang ada di Damaskus, orang kafir itu di barhut. Suatu sumur yang dalam ada di kandar maut ada sampai sekarang. Adi ya, saya doaib, ya, ya. Kemudian, ya. Ada yang mengatakan, ya ini adalah pendapat orang-orang, orang-orang apa? E, kafir, ada inkarnasi. Bahkan kafir, kau berkata sekelompok, ya kaum mustaqiruha badan maut abdan ukar. Ini tempatnya ruh itu setelah dia mati itu di badan yang lain. Tunaas ibu, akhlak yang sesuai dengan ahlaknya dia nanti ketika di dunia ya wa sifat wa sifatihah alati istaqsa iqtasabadha fihali hayatnya. jadi dia itu nanti di badan yang lain sesuai dengan ahlaknya dan sempat dia ketika dia di dunia nah maka ada menjadi anjing ada menjadi keledai kan itu ilah badan hewan kepada badannya hewan-hewan yushakilur tilkaruh ya yang dia itu Syakolnya bentuknya roh tersebut. Wahatakol atana sihir. Inilah ucapan tanah sihir. Ya ini reinkarnasi keyakinan orang-orang itu. Kalau mati ada ya, jadi anjing ada ini ini. Nah, ini adalah ucapan kofur, Ucapan ya, kufur Ya demikian. Bahawakol khariz an alil Islam kulim. Ucapan ini adalah keluar dari apa? Ucapan ahli Islam semuanya Selesai. Kalau kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya ialah kafu. Disuan oleh Al Imam Ibn Abil ini kesimpulannya ini bisa ditulis, yang di mana letaknya roh itu setelah meninggal. Wadalah khusus, ini ringkasan adil antara dalil dalilnya, bahwa roh itu berbeda-beda. Yang pertama adalah di ala illyin tempat yang paling tinggi, bilmaalil ala di majlis yang tinggi, wa yaa al ambia ini rohnya para nabi. Salamualaikum. Ya ini, ini yang pertama. Mamina di antara arwahun fi hawasil thair khudhur. Hawasil ini kalau manusia itu seperti di usus. Ada yang mengada tembolak Ya. Di tembolak-tembolaknya burung yang hijau. Tasrahu fil jannah, maka dia pergi dimanapun dia diinginkan di surga. Way arwah ba'da syada ini arwahnya sebagian orang mati syahid. Sudah gitu aja. Ya, simpelnya Ya. Nah, tapi di situ ada yang tertahan karena hutang kan itu. Ia ya, demikian. Jadi orang yang mati syahid, maka rohnya itu dibolak. Burung-burung yang hijau, maka dia terbang dimanapun dia inginkan di surga. Adapun orang mukmin, situ ada hadis, di sini halaman 627. Ya, ini sebagai dalil kita. <tuh> rohnya orang mukmin, bisa ditulis, Yaitu di burung-burung. Ya disebutkan di sini. Semoga oleh Imam Malik di Muwatta dari Ka'b Ka bin Malik radhiyallahu anhu. Dan di hadis Rasulullah sallallahu ya, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu beliau mengatakan Inan nasmatal mu'min sesungguhnya rohnya orang beriman itu taurun terbang. Ya'luku fi sajaril jannah. Ya'luk ini ya'kul, memakan di pohon-pohon surga. Hata ya'ru ji'allahu ila jasadih sampai Allah kembalikan kepada jasadnya yauma Ya Pak Suh pada hari membangkitkannya Sudah selesai Ya bisa ditulis Itu rohnya orang beriman itu di Burung-burung yang memakan Ya pohon-pohon yang ada di surga Ya itu Ini rohnya orang beriman Ya demikian. Jadi kesimpulannya roh orang beriman itu adalah di surga Dan Allah bergenda Kalau dia kemudian eh menjawab salam nih perkara gaib ya. jika dia menjawab salam, bagaimana kita mendatangi kuburan orang-orang beriman, Assalamualaikum ala dia radhiyallahu anhu muslimin wal mukminin wa inna insyaallahu laihuna nabigun, dia menjawab. Ya, itu. Jadi perkara gaib ya. Suatu saat ada di surga, suatu saat kemudian apa itu di kuburan ya menjawab salam sesuai dengan dalil. Kadang Imam Malik umum dia, pokoknya orang yang beriman rohnya itu adalah bebas ke pun dia pergi. Ya, diinginkan jadi kemudian seperti ruhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di situ, ya. Ini menurut pendapat Imam Malik. Tapi tadi kita sesuaikan dengan dalil sudah. Ketika dia menjawab salam, dan ketika dia datang orang memberikan salam dia menjawab salam, maka itu datang dalil padanya. Tambahkan juga di sini, Tapi menyebutkan bahwa ruhnya orang yang beriman itu tohirun terbang, dia makan ya tohirun dia terbang, dia, dia makan di pohon-pohon yang ada di surga. Sudah selesai. Ya ini. <tuh> Ini pembahasan tentang Ya pembahasan tentang apa? Ruh, oh, gimana letaknya Demikian juga tadi Pembelaan nama Munkan dan Akhir Adalah sahih, insyaAllah Sebagaimana demikian menyebutkan Kemudian juga disebutkan Tentang perbuatan Ya Amar bin A'a Surat Alhamdulillah Ia ada di dalam Diyadu Solihin hadisnya Bisa kita lihat Setelah tadi disebutkan di bawah Ya dalam kubur itu Kisah kuburan itu adalah Taman dari taman-taman surga Ataupun dia itu lubang dari lubang-lubang Hampai -lubang neraka Ada di sini istihad Amar bin A'a Surat Alhamdulillah Disebutkan di Diyadu Solihin Dalaman 195 Karena sebahagian perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang sufi. Ya setelah, setelah selesai menguburkan jenazah, kemudian tinggal di situ sebentar, makan baca Al-Quran, selama kira-kira orang itu menyembelih, ontar, kemudian membagi-bagikan dagingnya. Ini setiap beliau, Amr bin As, Radulah Anhu yang tidak diikuti di situ para sahabat yang lain. Sebutkan ya, oleh Imam Nawawi di Niatusorihin. Jika beliau menyebutkan bab, istibab, tafsir Wa tahniah bil-khoid Dia ya, disukai untuk memberikan kabar Dan ucapan yang kebaikan Disukai oleh beliau Dari Ibnu Shimasa Wala beliau mengatakan Hadarna Amr bin As Wa huwa fi sya maut Kami hadir Di hadapan Amr bin As Al Ini anak, ini bapaknya Abdullah bin Amr bin As Amr bin As menjadi sebagai gubernur di Mesir. Ya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya dan dia masuk Islam belakangan bersama dengan Khalid bin Walid radhiyallahu Kami hadir di hadapan Amr bin As dan dia sedang dalam keadaan sakratul maut, di maut, sedang sakratul maut. Kemudian belum mengatakan radhiyallahu anhu. Bahkan kata beliau dia menangis panjang. Wa ilal jidar, dia me menolehkan wajahnya ke arah timur. Bajalah Ibnu Yaqul, maka anaknya pun mengatakan, "Ya batah wahai bapakku, amma basyara kar rasulullah bikada." Tidakkah Rasulullah telah mengabari kamu dengan demikian-demikian, ini amalan-amalan akan -amalan. masuk surga dan semisalnya. "Amma basyara kar rasulullah bikada," mengulang lagi. "Baqal wajahnya, maka Amr pun menghadap kepada anaknya. Nah, anaknya ada Abdul Ubin Amr di antara anak-anaknya. Soleh yang soleh Abdullah bin Amr kalau kita lihat terjemahnya Bapaknya itulah yang menikahkan dia dalam badan muda Selisih dia dan bapaknya sekitar 10 tahun-11 tahun, tahun. Muda. Antara dia dan bapaknya itu sekitar 11 tahun ya, Abdullah bin Amr itu yang meriwetkan Adunia Ad matahun wukairu matahid dunia Maratu soleh dunia itu adalah ya, ya Perhiasan dan sebagus-bagus perhiasan itu perempuan yang soleh Disebutkan isinya ditinggalkan dia Ya malam hari sholat terus menerus, siang hari puasa terus menerus, ya sampai kemudian Amr bin As ini mendatangi menantunya, ya kemudian menantunya ini istri Amr ini mengabarkan bahawa Abdullah demikian perbuatannya, sampai kepada kabar itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan demikian. Ya, kemudian Nabi mengajar dia untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini orang yang soleh, Abdullah bin Amr, sholat terus menerus, ya di malam hari. Wahsat demikian terus menerus sampai di akhir hidupnya juga ahli ibadah Maka di sini anaknya mengabari demikian tadi. Maka Amr pun mengatakan kepada anaknya, bagolah In inafdalah manu itu Allah inna ilaih ini orang yang paling mulia pun mengatakan seperti demikian. Sesuatu yang paling afdal yang aku persiapkan itu adalah syahadat Allah inna ilaih Itu demikian. Ya, jangan seorang yang tertipu dengan amalan apapun yang menjadi sesuatu yang paling kita harapkan itu syahadat la ilaha Allah Sesungguhnya yang paling afdol aku persiapkan Yang kami persiapkan itu adalah syahadat la ilaha Allah Wa Muhammad dan Rasulullah Aku dulu mempunyai tiga keadaan Al-azbaqin salas Ya, Yang pertama bahwa aku mendapati Nabi itu orang yang paling aku benci Dan tidak ada sesuatu yang paling aku inginkan Kecuali untuk aku membunuh dia Ini keadaan Amr bin As pertama kali Ya Aku tidak lihat orang yang paling aku benci melebihi Nabi Muhammad SAW. Kalau waktu itu mungkin aku mati, ya. Kalau mutu kalau aku mati di waktu itu, Allah di kal hal di waktu itu, dia dikata seperti itulah, aku akan pengundin neraka. Ini sampai demikian. Ya, Fala maja'ala Allah Islam. Ketika Allah jadikan pada diriku itu Islam, di dalam hatiku, kemudian aku datangin Nabi. Fakultu aku katakan, Upsud biyaminika, yaminaka. Fala ubayi fala Ubayy ka. Bentangkan wei Rasulullah tanganmu, aku akan bayar kamu Kemudian Nabi Ima bentangkan tangan kanannya. Kemudian aku menarik tanganku lagi. Bakal aku mengatakan, "Malak ya Amr. Kenapa kamu wei Amr? Ini Amr bin As." Kul ka mengatakan, "Arat dan Asarid, aku ingin untuk mencaratkan wei ya Rasulullah." Apa syaratnya? Kemudian mengatakan, "Agar Allah mengampuni aku." Ini ini syaratku. Aku mau berbaik, tetapi syaratnya Allah mengampuni dosaku. Nah, waktu itu bagaimana dia dengan Khalid bin Balid, sama-sama orang punya keahlian dalam berperang. Memusuhi Nabi Salah Salwan itu. Banyak dosa waktu itu. Bahkan dia mengatakan tadi, kalau aku mampu, ya, untuk bunuhnya, aku akan bunuhnya. Kemudian, Nabi mengatakan, tidak kamu tahu sehingga Islam itu bisa menghapuskan maka aku belah yang sebelumnya. Ya, demikian. Nah, kemudian Amr mengatakan, kalau aku waktu itu mati, ya, aku berharap Ya, beliau mengatakan demikian. Ini apalumutu anadir kahal lah rojau tu. Aku berharap. Kalau tadi kan mengatakan aku pasti masuk neraka. Kalau ini aku berharap, kalau aku mati dalam badan itu, aku berharap and aku naminahil jannah. Aku termasuk penghuni surga. Kemudian beliau mengatakan, kemudian keadaan ketiga, aku tidak tahu keadaanku setelah Nabi meninggal. Di mana letakku? Nah demikian. Ini keadaan ketiga beliau katakan. Kemudian beliau mengatakan ini ketika mahu sahaja remot ini. Paidaan nampak tu kalau aku nanti aku mati, jangan bersamaku itu orang yang meronta-ronta. Demikian juga jangan situ ada api. Paida ada muni kalau kalian menguburkan aku, Mashru alayaturah, senda, lemparkan di atas kuburanku tanah. So Mak Akyi muhakul inilah istiadat beliau yang dikritik para ulama. Saya semin boleh mengatakan, ya maka ini adalah termasuk ya kebitahan. Jadi ya, demikian. Kalau aku kemudian nanti kalian kuburkan, maka letakkan tanah di kuburanku ini dikuburkan, ya, ditimbun. Semakin mahaulahku beri kemudian berdirilah kalian, berkumpullah kalian di sekitar kuburanku. Qodra ma sejauh sesaat seseorang memotong onta, wayuk samu lah dibagikan dagingnya. Adalah itu ada acara-acara satrian-satrian itu kan lemah Ramadan di itu nanti menyembelih kambing di kuburan itu kan Nanti dimasak dibagi-bagikan Nah itu Orang-orang itu semakin luas dari ucapan Amor bin Asi Dan ucapan beliau ini adalah istiad beliau Tidak ada para sahabat yang lain mencocokinya ya? Jadi diamlah kalian di kuburanku Ya sejauh ses sesaat kira-kira seseorang menyembelih unta dan membagi dagingnya Hatta astag nisa sampai aku bisa melihat bikum kalian. Wa dan aku melihat, dan aku perhatikan ma uraju bi rusul Rabb ketika utusan Rabb menanyai aku. Nah itu, Jadi, jangan aku ditinggalkan langsung supaya aku terhibur dengan adanya kalian di situ ketika aku ditanya oleh malaikat-malaikat Allah, dua malaikat tersebut. Para muslim, semua muslim. Nah disebutkan oleh Sayyid berkata Sayyid Ya Pasalnya, lill insan idah faragun nas bin Dhaafil masyit. Jadi seseorang yang dia itu ketika selesai untuk menguburkan masyit, ayokin Fahim dah, dah kemudian berdiri di kuburannya. Ya, termasuk sunnah. Kalau termasuk sunnah itu apa? Memintakan ampun. Istighfarul ilahikum. Ketika selesai itu sunnah. Setelah kita menguburkan, kemudian kita berhenti sebentar di kuburan itu, kemudian mengatakan mintakan ampun untuk saudaramu. Karena sunnah di itu, sekarang ditanya itu sunnah. Istahfirli'ahikum fainahu al-anisal Ya itu Itu sahih Wa'amma hada anakan perbuatan Amr bin Asini Min istiadi dari istihadi Wa'lam yaf'al Nabi SAW Nabi tidak melakukannya Demikian juga sahabat yang lain Wa'amma al-qira'ah inda'l-qabar fa'aminal bid'ah Adam baca Al-Quran di si kuburan itu bid'ah Nah itu Ya itu persimpulannya ya. Jadi perbuatan-perbuatan seperti ini Itu masuk bid'ah Soalnya demikian kita baca Surah al